Åh, oh, <skratt> oh, oh, yeah. ja. till vänner. Hej igen, vänner. Hej igen, vänner. Hej igen, vänner. Hej igen, till Hej igen, vänner. Jag heter Pontus. Och jag heter Fredrik. Yes. Hans Believers, hans fans, hans ex-fans. Så den klippt. Gusan. För er som inte har sett den så måste ni se det. Du kan tänka Gusan. Nej, Gusan, det är ju. Jag vet inte vad det är. Monster. Dynastiska. Sjuka. Men i alla fall, det är 4-5 tjejer som har stått på Grand Hotel där där Justin Bieber ja, slaggade så sov mm. över natten ja, med den vi... konserten dit. Eh, så de stod där hela natten och väntade på honom så när han kom dit så har han en mask på sig och dusar in som min scen i två sekunder Vad trodde att han skulle göra? Gå fram liksom? mm. och krama ja, alla precis. tjejer som var där Hålla ett samtal med honom i 50 minuter mm. eh, Så det slutade med att de började lipa <laughs> Stor lipa <skratt> så jag såg också ett jävligt bockigt, det är fem killar från Sverige som hyrning och sin. Sen är det en som är ja, inte så jättelik Justin, men där han tar samma kläder på sig och, och glasögon och sånt där. Och så dyker han upp till Grand Hotel med, med solbriller. Och sen går han ut ungefär så har han en pola med som är rätt stor och som ska vara hans livvakt. Så, rätt stor? Det ser ut som en jävligt stor barn. Ja men i alla fall. Folk börjar ju skrika och verkligen tro att det är. rätt springer efter limousinen och slår på fönstret och blir ju jävla gång. Men jag tror att han eh, han, han trodde nog att eh, någon skulle inse att det inte var han han sprang ju ut där. Mm. han sprang ju liksom och höjde armarna och levade ja, ja. och var jätteglad. Och... Ja han, han trodde väl att folk inte skulle tro att det var han sen. Men sen kom han ju ut det var ju till och med han sa ju det till och med att oh. folk inne på hotellet liksom oh, hello justin hello, welcome oh, just welcome bla alltså det är så sjukt. Oh. Men alltså okej okay att de inte ser skillnad på de som jobbar där inne men hans believers oh, då hans viktiga jävla, jävla fans som står och väntar hela jävla natten de borde väl för fan se skillnad. Ja oh, det känns ju som att han sa det var vi inte viktiga det, fans. Det är ju fan pinsamt. Alltså ja. det är riktigt sjukt. Menar, ja, men ändå, han sprang ut liksom och vevade med armarna typ som att, ja det var inte. Alltså, det, ja, jag det var, var ungefär sträck. som, ungefär. ja Men det var ingen som fattade, det fanns bara helt alla bara och bara var helt gana. Nej mm. ja, det var roligt tycker jag, det var, ja, det var skit. Jo, jag hörde också podcasten Tack för kaffet faktiskt. För ja, just det. Lite reklam för dem. Ja. Om de behöver... För våra fyra mm. lyssnare. Ja precis, tre. Tre, två. Ja. Nej, tre, fyra månader. Det är din flicka. Ja, och, <laughs> och din hund. ja Och din chatt. Fyra! Ja, det är tio stycken. Vi har tio tusen lyssnare nu. Ja, jag tror man, Så det är jävligt skönt. Så vi kommer i kapp snart. Tack för kapp. Helge på Fredrik, om också? Ja, ja. ja. Alla de där veckan. Nej, men i alla fall. Ja. Vad fan hackade vi om? Just en Vad vi säga? Ja, det var några de som hade hackat Chris Browns tweet, Twitter. Twitter Twitter Han Twitter, Twitter. Han twittrade sen hade de skrivit typ "Oh my brother Justin Bieber got leukemia." Alltså, go. ja, han kan inte engelska. Och vad fan har han? Jag ha det ja, han med. han Men då skrev de uh, support him. Uh, alltså stöd honom uh, i hans kamp mot cancer och sen så #shaveforbieber och då var det några brudar som har lagt det upp på Instagram då. Den här, ja just att de har rakat, rakat, av, just det. rakat av allt hår. Ja, lika och likadant det for Bieber. Hashtag säger uh, tjej for Bieber. Ja, cut för det blev ju en jävla grej. vad var det då? Det inte Det så. var folk, det var nog att han hade börjat, de hade spridit ett rykte om att hade börjat knarka, alltså gått på tunga droger. Och för att det var någon bilder han såg. Och varför ska i, de kutta sig själva bara för att han går ja, på Ja, det vet inte jag kommer dit men då var det i alla fall. Folk trodde att han var Att han gick på tunga mm. droger För att det var någon bild där han såg lite ut Jag vet fan vad det var, någon, antingen om det var photoshopade Eller om det var liksom att han hade haft det på hårda dagar eller något Supit lite eller vad fan som helst mm. Så han var, bara var bakis. Men då skrev någon liksom, låt en bild Åh, Justin har börjat gå på tunga droger Och sen Herregud. bara la hashtaggen liksom Och lossade skära sig liksom Cut for Bieber, bla bla bla Vad är och... tunga droger för dem liksom? Han har ju ja, det på det, var det gärna mm. hade gjort. Ja, det är ju droger. Det ja, men det är ju fan tunga droger. Nej, det är det inte. Men... Eh, för länge sedan... Gör man är han? Jag vet inte. 14, 94? 12? Ja, det känns som man är. Nio 9 år. Nio. 9. Mamma! Baby, baby Nej, jag vet inte Nej, jag vet inte Men, i alla fall... Jag, kolla upp hur jag gör, gör det. Jag då började folk mm, snappa upp den här hashtaggen och katt på baby. Och till slut så alla de här liksom... Enbetna fansen då som jag inte älskar att på, men i alla fall det bär det de själ ja, okay. och Ja okej. Och Katten på Bieber och är så noralan och fastnat i droger och bla bla bla bla bla. Och... Jag tänkte inte skriva Bieber nu, jag säkert. Justin Bieber. <laughs> Bieber. En reaktion. Justin Han Är han i Finland nu, vet du? Jajamän. Oj oj oj. Herregud. Får han ligga mycket då? Ja, åh, jag vet inte. 94 är han, vet du. 94. Första mass. Men får kalla vet du? Och kolla in den är typ av tal. Var rätt liten han har alltså. Ja. Du var liksom när han satt på YouTube och klinkade och tre tjejer kommenterade: Åh, du är så snygg och så du får sjunga. på alltså, sjunga. Det är bara två år Sen men... nu är han en typ världskänd och bara avkänner. What the fuck mm, did pengar, I just ja. Hur mycket jag pengar tänker. har jag då? Vad tror vi? Ja, jag vet skulle inte ha alltså, det. är ju... Ja nej, jag kan inte, nej, ens. Det, går inte det, det går inte vad tror du han fick för spelningen i Sverige? Ja det fick han inte så mycket i Sverige, så så småla. det är rätt Ja fast jävlar är att han har fans i Sverige när man tänker efter. Ja jo man har ju det. Tror du inte, det var ju någon. Men de sa att de hade väntat på honom i fyra år. Jag inte, det är fyra och ett halvt år på det de Han väntat på det i fyra år att han skulle komma och spela allt. Mm. Um. Hur kan folk ens gilla honom? Ja jag förstår inte. Men helt slöst vad är det för kille? Han, det är hans absolut första konsert i Sverige. Men det är alla tjejer, alla små Ja, ja, ja, det är klart. Han, är så, han inte är så himla snygg och bla bla bla bla. Jesus, men så... Så så han kommer pink. till mig första gången. Han hälsar inte på sina affärer, han går rakt iväg in till hotellrummet. Han bär en mask. Ja, men det var den ena tjejen där. Skulle ju inte ens gå på hans konsert. Det är ingen inte ens gå på hans jävla han... <tryck> han... <tryck> Uppföljning av det. Ja, men typ. Oh. han kommer liksom dit. Bär en mask. Springer upp på sitt hotellrum. Kommer till konserten. Kör playback. Oh. Han sjunger inte ens. Han liksom... han, han står och mimar. Oh. Och dansa lite och se smyka ut. Alltså jag, så får han jag har ju trott ända sedan han blev känd. Eller så och jag har jag trott att han egentligen inte kanske. Uh. giggity. Det giggity, giggity. har blir pizza, Lite cola kanske. Ja, lite för mycket. Och, och lite kaffe. Ja. Men jag, det, man får nästan en känsla av att han är fake. Alltså att han kör, eh, att de gör om rösten i, vad fan heter det när man gör det? Skriv, jag. Söker, uh, vi är så jävla allmänbildade. Nej det är vi inte, vi kör Google hela tiden. Vad då göra omrösten? Google ska is your friend. Och jag söker göra omrösten här nu. att göra. Göra, göra. Det göra egen pasta. Kommer du upp först här nu? Nej, Eller jag. eget smus? Eller egen sushi? Sushi. Sushi. sushi. sushi. sushi. sushi. sushi. Heter. Så är det, vad heter det? det är det? Nej. Men vi, vi ska ju prata om ästi här nu. Jajamän. Men det är du svara innan innan vi går vidare. Ja. Att han inte kan sjunga. Jag att trodde... han spelar in rösten och sen gör vi ja. program så ja, att jag det jag låter fattar. som att han sjunger bra. Så när han spelar in så står. Han. Nej! nej, nej, nej, nej. Sådär, det typ typ så det är nästan bättre. Typ att han kör så. Och så gör det om och så låter det där jättegulliga, jättegulliga jätterena rösten och bla bla bla bla. Mm. Nej, jag, jag tror jag, vet jag menar inte. Varför kan han inte sjunga med har han skumt skummit bara han är det? sjunt, skumt skumt har han sjunt, har han skumt live någon gång skumt skummit hade ja, det därför vi klippa. Ja nej vi får med det vi, vi är två tröga tuppar två tröga tuppar så tuffar. kanske vi skiter själva två unga tuppar två efterblivna tuppar ja. två tröga tuppar <här> har han skumt har han skummit skumt skit i inte han... det ordet har han bla bla bla live någon gång eller har han alltid memmat med liksom inspelat men är det var det säkert att han hade ja, ja, kött play-papet? -play -play. ja, ja, för fan han slutade sjunga så han och ställde sig liksom med armarna utåt och liksom ja, ja. skrek i, han var där, helt skrek enkelt. i till fansen liksom medans han sjöng i bakgrunden. Han bara stod där och rör på sig lite så var han ja, ha en han stod och dansade lite av mima liksom, var i världsrik och alla. Nej, och alla det det är helt Dejda otroligt. Ja, nu skiter vi i Ja, för fan. Spotnade han i ansiktet och gav en punkspack och grävde ner i något hål. Ja, då går vi gå vidare. Mm. SDS. Jag ska vi snacka lite om SD nu då? Ja, mm. riksdagsmannen där Markus Liköv. Det var någonting som hade hänt idag ju. Mm, han kallar den mörkhöjad för jävla ap-helvete. Ja ah, just det. Det är, det är ju smart. Ja, det de är resten... bara i riksdagen liksom. Och folk bara, åh ja vi röstar på dem. Det är bara hobby-nazister som röstar på dem. Ja, och plus att ja, men det är de verkligen säger ju... själva att de inte är rasister eller nazister eller någonting. Nej. Men de, det, det... de bara vill hjälpa. De vill göra, bevara Sverige svenskt, eller ja, alltså, göra Sverige svenskt, men det är väl fortfarande svenskt, det är fortfarande Sverige. Ja, jag förstår inte. De snackar liksom om det här med att de skulle förbjuda nationalsången på... Eh... De har ju redan fått en och avgå, så jag vet inte varför de ska fortsätta. Nej, alltså de, eh... Men sen var det likadant, de pratade om att man inte skulle sjunga nationalsången på nationaldagen. Ja, det där kan jag väl... Men grejen var att det var på en enda skola de gjorde det. Och på den skolan så var det typ 80% invandlare. Mm. Hur kul är det för 80% invandlare och står, du är gammal, du mm. sjunger man sen. Alltså de har mm. inte en aning. Är, det, liksom, det är ju en sak men de skulle aldrig förbjuda det i hela Sverige. Då skulle det för fan hela hela Sverige det, Ja liksom... alltså, folk som inte har den här astronaut de kan ju inte... Varför ska de måste vara med och sjunga den här kan, man... kan Det är för det första kampen, men inte den. För det är som att vi skulle flytta. Vi har ni ska till, okay. ja. Nej, inte ni gå till Uganda nu. Ja. Det är Ryssland, Indien och Sverige. Alla måste flyt till Uganda. Och så ska vi stå i Uganda och liksom. Makkalaga ja. en dong, dong. dong. en Det är deras jävla namn. Jag lovar De tycker det låter. Varför skulle, varför skulle vi göra det? Eller så. Mm. Nej jag... Ja, nej jag tyckte sånt är lite långt där. men det var ju någon annan där han son Ismaili han komikern. Ismail Ismail ja oh, precis Ismailit! Oh. Alibaba så kan jag inte säga jag älskar honom Alibaba han är skit ja han är sköna skit. han är jävligt smart jag, jag älskar honom låter som en believer mm. oh. en riktig believer ja jag tycker is, han är bra Ismailieber Ja, men vad fan det det. de? har hade ju gått på honom kallar kallat han för... Ja, det var ju där. Var det Blatte, Babbe? Babbe var det, vet du. Babbe. slang. Babbe! Jävla Babbe! Jävla ju Jävla Babbe! De säger att han inte kan erkänna det heller. De har ja, det på vet, film. Nej, det där har han sagt. Mm. Alltså två vi kan spela ja. upp den för dem så får ja, ni ha, ha. Ja. ja, jag kanske kan förklara lite innan ni lyssnar så ni fattar så ni inte sitter där som frågetecken. Mm. Det är då... Eh... SD då det är två snubbar Jag har ingen koll på vilka det är, Men det är i alla fall högt uppsatta i SD ja, Och det är Christian Wessling Som är ledamot i SDs utrikespolitiska råd Ja oh, fan Och sen är det Erik Almqvist Som är presssekreterare i SD Och sen var det någon som filmade de här. Jag kommer inte ihåg någon? De ja, det var någon. är skitsamt Men i alla fall de det. filmade när De här två från SD då kallar så han Alibaba För babbe och Ja det är så kan du säga Mm. Jag vet inte vad han heter. Soran, men Ismail. Soran Ismail. han Ismail. Där de snackar typ och säger att han är en jävla babbe och som är Stockholmslang för apa. Och så är det någon som filmar hela den här allting då. Och han kallar även någon tjej då som försvarar Soran för hora och massa sånt. Och detta blir också filmat så när han sen blir konfronterad över varför han sa sås så sitter han liksom och säger att Nej men det här har jag inte sagt och sen... Ja, men om ni lyssnar här så ska ni få höra. Du ska sätta sagt, sagt blatte älskar du babben det har jag absolut sett oss Det lovet du visste att så beder du oss med babben just nu Inte innan som jag pratat med se hur du kallar henne för horror är det det jag sett sats Nej skit i den här lilla horran nu Det här är filmen som Sverigedemokraterna aldrig ville att någon skulle få se Expressen avslöjade igår att flera personer riktar allvarliga anklagelser mot Sverigedemokraternas ekonomisk politiska talesman, riksdagsmannen Erik Almqvist. Han ska ha fält en lång rad rasistiskt nedsättande kommentarer i samband med ett bråk i centrala Stockholm bara några månader före riksdagsvalet 2010. Och han påstås ha kallat en ung kvinna som reagerade på hans uppträdande för hora. Historien om bråket på Kungsgatan började rullas upp i september 2010- då lag komiken Soran Ismail ut en filmsekvens på Youtube från den här kvällen. Där Erik Alvist riktar en spark mot en berusad man. Men Erik Alquis svarar i en egen film att det i själva verkar var hans man blivit överfallen och att han bara försvarade. kommentera det här klippet som du har lagt upp. Men de korta filmsnuttarna berättade inte hela sanningen om vad som egentligen hände den här natten, långt därifrån. Expressen har nu lyckats få tag i Kent Ekerots originalfilm och det som den visar. Det är helt enkelt. Platsen är Kungsgatan i centrala Stockholm Men sen sommarnatt 2010. Erik Almfrest är idag riksdagsman, Sverigedemokraternas ekonomisk politiska talesperson och en av partiers absolut tyngsta politiker hamnar i en hetsig diskussion med komikern Sören Ismail inne på McDonalds. Alltså det där är bara sjukt. Ja, det får vecka va? Ja, det får men Ni fattade väl själva grejen? Jag tror att alla, eller de flesta. Ja, de flesta har någonsin sett ja det är... Alltså de är... när de är så högt uppsatta. I... Och att allting bara försvinner sen utan det blir ingenting av det. Ja. Men när de är så jävla högt uppsatta i riksdagen så måste man undra hur fan de tänker. Mm. Alltså man måste ju tänka Och sen att han står och ljuger reporten rätt upp i ansiktet med. Ja, för det är inte bara reporten. Det är ju Men... hela jävla Sverige. Ja, ja, han ljuger. Det är ja. liksom, han ljuger ju för alla som ser det klippet ljuger ja. Ja. Men de visar ju direkt efter att. Och det är när han svarar. Det här har du kallat honom. Nej, nej, nej, det har han inte gjort. Han har lett upp en... Eh... Video på Youtube med, när han svarar eh, Sogan på det som Sogan har sagt till honom För han lade väl upp ett klipp innan det Och där säger han liksom likadant att det han det har, inte har sagt det, någonting är och... sjuk, för det inte, inte att det har hänt men han säger ju inte sanningen någonstans Nej, Han bara det... fortsätter ljuga och basper på liksom. Det är bara helt sjukt för liksom, mm. Det är samma sak som att jag skulle gå och filma när jag skjuter någon i ansiktet mm. Och sen sitter i rätten och nej men vad fan nej. Det, är det, inte alls, det har inte hänt den där Även ja, om det, det finns på film så mm. har inte gjort det. Liksom hur troligt är det. Mm. Mm. De, har, de har filmat det själva med jag förstår inte ens de kan ha... Vad, hur du, har hur den kan man lagt det? ut liksom? Eller? Ja det är ju ett fan. Men har de lagt ut det själva? Det förstår jag inte. I så fall är de helt dumma. Ja då har de ju... Då är då ständ, du, då är, så alltså, men jag, alltså jag fattar inte hur man tänker. Det, jag blir nästan jag, jag arg när jag sitter ja, här. här. Det är helt sinnessjukt. Jag sinnesjukt. blir med arg ja, när jag kollar på det. Alltså ja, hur tänker man om man är så jävla högt uppsatt. Mm. Liksom de är de sitter ju för fan i riksdagen. Grejen är att de har inte ens förstått så själva för det har inte hänt någonting. Nej, det har De, inte de kan, det känns ju som att de kan göra vad som helst ja. De bara mörkar ner det hela på något Ja, verkligen. Det bara, det bara försvann. Man det pratades om det i två år, liksom eller tre och sen bara dog. Mm. Det är sjukt eller det, det är helt sinnessjukt. Och nu För typ 40 minuter sen så kom de ju upp på ofta, då de där. Nej. Han, Marcus Wikell eller vad han heter. Ja, som alltså har kallat det för apjävlar, eller aphelvet. Ja, och eller? han har liksom ersatt en som har blivit, en som han, har fått avgå bara för att han har haft rasistiska åsikter och sagt någonting, jag vet inte. Något, han. han alltså, och kom... nu har han gjort det samma sak, liksom. Det är så sjukt. Så de förstör ju för sig själva. Det är sjukt, det eller ja, det. finns mycket som skit man alltså hobby hobby eller hobby som verkligen bara Ja, mm. oh, hotar Sverige, jävla invandrare överallt och bla, bla bla, och sen så har de en kompis som är svart liksom. Mm. Vad är det för skit? men menar, de kan ju inte, oh. nej för fan vi går vidare tycker jag. Ja, oh, det gör vi. På tal om Sverige. Vi kan ju snacka lite om när Ryssland invaderar Sverige. Ja, oh, just det. Vad är? För, för Sverige är inte kunde göra någonting åt saken. Jo, oh, oj oh, oh, för fan de följer dem via GPS vet du. Ja, oh, de har en stor koll på Via satellit följde de dem i Ryssland när de jag tror jag inte körde en bombövning bond, i Östersjön Jag vet inte vad det var för något. Jo, no, oh, jag mig det. Att det var i Östersjön, jag kan bara på. Det var två danska danska plan som förföljde dem. Oh. Och Sverige bara tittar på via satellit. Ja det är smart. När ja, det är fem stycken ryska stridsplan som bara flyger i ja. Sverige helt plötsligt. Ja men de, ja, hade, men ju, de hade väl bombbördning till och med? Ja de planerar ju på att ja. ja, Sverige bara, ja fan. Nej vi tar det lugnt. Vi chillar mest. Ja. Det är jävla vilket svar det plan Sverige har? Ja. Alltså. Två. Ja men typ. Det känns lite som det. Ja, det... Men alltså Ryssland kommer med fem plan och planerar. Och Sverige kan inte ens få upp ett enda plan planen i luften för att få efter Nej, och kolla vad fan de håller på med här. Tänk om det har varit tvärtom. Tänk om det har fem stridsplan som åker till, till Ryssland för att titta, eller de har blivit nedsjunkna. Ja, varför det, varför det hade ju varit bambar. Ja, det hade verkligen varit godnatt så gott. Ja. Det hade smält så bara sjungande. Ja, verkligen. Ja, det är sjukt att, att Sverige inte gör någonting. mer. Alltså, jag menar skulle Ryssland... De kan ju inte gå till att tacka för sig, de kan ju inte Nej, göra något sånt. Nej, det kan de inte göra, men de måste, ändå, inte... de måste ju ändå agera. Mm. Nej, det är att kolla. GPSen, du vet. Mm. De kör kartor på Iphone. Ja, oh, de sitter med Iphone. Oh, nu vänta, nu buffrar det här. de, de här. Ja, oh, vänta, nu buffrar fin, fin min här. Oh, ja, nu har de försvunnit. Vänta, nu buffrar som fan här. Ja, nu, oh, nu jävla hackar Åh, oh, jävla, nu är de fan i Stockholm här, vet nu, jävla... Ja, nu har de bombat hela jävlar. Oh, satan, nu är hela Sverige, halva Sverige försvunnit. Ja, ah, det var den öden delen, så det är jag inte som... Nej. <laughs> ja, det är lugnt, det är lugnt. Ah, det är sinne, så är det. Jag menar, föl följ Ryska stridsplan som är ett hot när de kommer, det är ju ett hot, så fort de ja. kommer Nej, in på så. Sveriges, över Sveriges gräns, då är de ju är Nej, måste de ha tillåtelse för, tillåtelse för att komma in i Jag vet svensk, Jag svensk in mark. koll på det. Men det känns ju lite som det, vad fan ska fem stridsplan göra här ja, De har ja, ju typ kört från Syssland. De skulle bombera. Det är inte så att det tar två minuter. Ja, men det är jävla inte. plan gör det väl det. Jag vet inte vad de flyger för plan. Men det inte, kan inte ta två, två minuter typ. Nej. Det är fan. inte som att liksom... Det går ju, men det, det är går relativt. tar ta ju ett par timmar ah, just det, ju. det måste ju ta ett par timmar. Ja, det, tog ju, det är ju pengar som eh, staten står för i Ryssland liksom. Ja. Alltså... Och då vill väl inte Sverige betala för att få planer på Nej, Rissland. det är klart. På tal om bombning och sånt. Boston marathon. Ja, just det. Den har vi med. Det har vi ju lite länge vi kan vidare. Ja, oh, det är också rätt så sjukt. Det är rätt coolt. Ja, jag Nej. Jag, jag tror det är coolt någonstans. Nej också. det är riktigt sjukt det. Men, det är hemskt. Alltså, jag vet inte hur många det var som dog. Om det var så många då. Det var, jag vet också, jag sin... tror det var åtta som dog. Var det mm, Jag tror det var åtta som dog. Hur mycket Ja det kan jag göra. Ja. <laughs> Likadant Östersjön, vad fan ligger det? Någonstans? Jag vet inte. Jag för det var Ligger i Thailand. Nej. Ja. Oh, som Nej. Thailand? Nej men jag för med det var. Inte, det var åtta som blev skadade. Men det var i alla fall en åttaåring som blev allvarligt skadad och sen dog. Var det inte han? Var det, det åttaåringens pappa som blev skadad. Nej. Eller var det han som dog? Nej, det var en åttaåring som dog. Ja, han tittade på sin hans barng. Eller vad fan var mm. ja. Så de hade ju Så... laddat bomberna. Det var ju hemmagöda bomber eh, som gjordes med tryckkokare. Just det. det var Så sådana fina grejer. Vet fyllda med krut, spikar och Glick. stenkulor. Viktiga terrorister. Mm, det är sjukt så det är Själva bomben var ju bara ute och skala. skada. Mm. Men nej, den, han, den där detektiven, 4 eller om man heter, jag vet inte om Eller om det är en sida bara. Ja, 4 det är en sida. Ja, för där har de ju... tror tar Lektor. de ju bilder från alla möjliga mm. övervakningskameror. Och de har ju redan och, hittat vilka det är. Ja, och där var det liksom... Ja, det här är misstänkt. Kolla, det var ju liksom två dagar innan att de bara läggt liksom. upp någonting. Ja, och så det var ju de sen. En av dem var det i alla fall, tror jag. Men jag vet inte hur många de hittade. Jag tror de hittade tre, tror jag. Nej, två. Får kärn eller... Nej, Får kärn kärn två. Ja, det ja. var två stycken. Men de var bara två. Det var bara en av dem som Får kärn hade hittat bilder på. Nej, de hade två, de hade de två. Ja, men ja. en av dem var inte bombare. Eller misstänkt eller gripande Nä, okay. utan det var två. Den en av dem som de hade misstänkt på bilderna då för kärn. Och det var en av dem som sen var riktigt. Ja, så det var ju en, en av dem hade ju de rätt i Så det är bara sjukt som de sitter och råglor på bilder och gällade där som inte samt att streck och sånt och sånt. rita bomberna på som ligger i väskorna så här hur de kan ligga i väskorna och hur det ser ut. All All är det som är så som cool. coolt där. Och då var det ju en av dem. Och en av dem dog ju, han dog ju på fläcken tänkte jag säga, han blev järskjuten eller vad fan det var. Ja de sköt dem där vet ja, du. Ja. Sen var det en som kom undan men sen hittade de och han gömde sig på en våtjävel. Ja oh, små. Så där han hittade dem. Men, ja, jag, men vet, jag vet det är inte. Stadigt. Jag vet inte om de har kommit fram till. Men varför, varför gjorde de den? Ja, jag man vet man inte är... om de har kommit fram till den, jag tror inte de har det vet du. Men det, det hade man ju verkligen velat veta. Alltså det är ju på ett jävla mat. Mina hundratals oskyldiga människor. Ja som skadas på grund av deras jävla De måste ju nästan haft att motivera eller någonting höll ja, känns som inte det. USA ja, de det. skulle de gå USA sa ju direkt ja ah, det är det är det är terrorister Ja men de tror ju de om allt det kan liksom och skulle de hade de varit smarta så hade de ju fan satt bomben där de satt den Nej. dumma jävla var... men fuck hur sätter en stat när de började hela dumpta Ja Va? alla hade flyttat hotell tror jag de var ju bara ute efter att skada. För det var väl ingen, det var väl ingen bomb som de utlöste själva. Det Nej, var väl en sån inte, som... Jag tror bara att den liksom, ah. small av, liksom Jag tror inte de satt och ringde och liksom tittade på. Nej, här, sådana jävla high grejer mm. Nej, utan alltså, det, men... bara, det bara smalade För då skulle de ju satt en... Om man nu ville döda många. Då skulle de satt en i början av målet. När mm. det... ja, de började. Men själva konstruktionen på bomben. Det var inte ute efter att döda. Utan det var ju bara för att skada. Liksom den var laddad... Alltså det var liksom en tryckkokare då sen när den smällde av krutet då, så flyger det liksom spikar och, och stenkulor som de hade i då som bara flyger ja. och det är liksom, det är köttar ju, det köttar mm. liksom Jag menar, kommer en spik som håller 50 km h timme rakt in i armen, det flyger rätt Så var de bilderna på äh, Existens Ja, med benen Ja, han var satt i rullstol och, och, och sjuka bilder alltså Ja, det är helt sinnessjukt Ja, bara kör på. Det hade jag. Berätta för folket. Ja, folket vill nog höra det ja. här två och en halv. Ja. En bebis också. <skratt> <skratt> en bärg. En bärg. Men det var någon som hade, det var någon. De var, de var ju bröder de två ju som har gjort det. Mm. De har ju tagit på våra ju. Det var lite sjukt. Ja. Men de hade i alla fall sagt, de hade ju tvingat någon att köra dem. till ja, de de, sku, haft haft de skulle ju spränga New York Times Square, nej. New York Times Square. Times Square in New York? Times Square in New York? Yeah. We're from uh, USA, you know. Vi kan prata lite little uh, yeah. Redneck motherfuckers? Yeah buddy. Nej, men, oh, uh, men de hade hijackat uh, någon De hade bara, ey, kör oss för helvete. Ja, kör oss till New York. Vi ska springa Times Square. Mm. Typ så, så har de sagt. Och sen så, så har de pratat i bilen då, för han hade... Ja, nu kvotar jag lite här nu Enligt vannen i bilen så sa bröderna, quote. Vi dödade precis en polis, vi sprängde maratonet och nu ska vi åka till New York. Så har de sagt. ska vi springa Times Square, som är världens mest besökta ställe typ. Ja, kan man ju säga. Det är ju största turist... Kan man säga att det är det? <laughs> ja, det är det. det är det. Men man kan, man kan ju säga Jag menar mer... Ja. Rent formellt, att man kan ju säga att det är det största turiststället. Ja, alla turister, turister besöker ju i Tarnas när man är i New York. Det är ju rätt svårt. Det är ju bättre än det som de gjorde i Marathon. på maratonet. Ja, det var ju bara sjukt. det var ju bara dåligt av dem. Ja, det var lite nogigt. Ah, ja, faktiskt. Färdiguppbättringar för fan. Fast de var inte ute efter döda. Det var det som var grejen. Det förstår jag inte. De gör en bomb och spränger den och nej, vi vill inte döda någon. Nej, det var ju det. De har ju sagt det. De har ju de inte utlätt att döda. De vill skada så många som möjligt. Ja, men till de, de, de vill bara de fall döda vi? människor. De vill åka dit och bara, nu jävla ska vi skada människor? Men hur mycket de får för det. Har det varit i Sverige så har de fått samhällstjänst i tre timmar och ja. fotboja i och en dag. Och inte lite skadigt på den här? Ja, de blev ju kränkta när de... Ja, oh, just, och sen stämmer de hela staten ja. också för att... Nej men det är sjukt. Jag vet, I USA har de fått livsstil och ja. något sånt sinnessjukt. Säkert. Det är ju... De blir ju okay, fan 80 år ja. det, det är hemskt det. Det är ju sjukt. Det är riktigt sjukt. sjukt. Nej, har vi något mer intressant? Och mm, jag tror att vi, vi, vi packar ihop det, va? Vi börjar en då. Ja. Vi... Ja. Vi får väl tacka till alla som har lyssnat och hoppas att ni har haft lika roligt som vi har haft. Första podcast, alltså. första år, år jag. Första podcasten, första förgångsuppakt, förgångsuppakt. Ni, oss och BVB. en sida som alldeles först kommer att Eller punkt Eller punkt Det vet man inte. Har så, så länge? Har det? Har du Hej. string bong bong trick it in and out so we hit the beat and we're lost in the rhythm and